أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك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 واستر اللهم نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سبح الله العظيم ضرورات الجامد نذكر نستلم الله جل جلاله اللهم مسلمان وناظه الجمعه كبول تياو بان Pelusim Allahun gjëlle gjelaluhu në filim, në mes dhe mbarim, që i zotin e muslimanët jeti pajtuar të mund thonë ative rrugën e let, për kryrën e obligimeve të Allahun gjëlle gjelaluhu në mënirën më të bukor dhe më të sinqerët që Allahu prej ative të pranën. Salavatët tona edhe selamët e ngrofta, i dërgojmë zotriut tonë më të dashur, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Te varre ati ma i pasër një të njajtën kohë Familis ati grave Nanave tona Grave të Muhammed Mustafa Se kam për qëllim Shokove që o dheqën rrugën e islamit Me ta dhe ndih muan deri në pikën e fundin Na javën e kaluar jemi kap për temën e tila ka të baj Me kushtin e pensët islamit Me tagjin e ibadeteve Me i badetin më të shëjt Me të sëllin rumbullak sot një rju I sëllin me vullnetin e vet Plasot në regjistrin E umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam Nëse në ketë muaj i ka kushtët e plëtsuara Edhe a i ketë obligim për të sëllin njemi kaps Për spjegimin e ti Nuk e aplikon Nuk e hudh në fushën e zbatimit ka thonë Umarë, radiallahu ta'ala anhu, men përda alejhi l'haqju, falem jëhujj, falem jëhujj, falem jëhujj, falem jëhujj, e jamu të nësranijen, au mejusijen, au jahudija. Nëse në këto mujnë joni prej muslimanve, me gjitha kushtët, i plotsohët këriri e aktiva dhe ti, edhe me dëshirë, i qëtë jërneqe, e qëndisë në mënirën e dhatë, edhe në zirët për dër një loj ars Edhe nuk e banë këta Ka thonë arzumeris prish punë fare Në dek jehudi, në frani, me gjusi, ortodoks, katolik Shfar dojë në desis prish punë fare për ata Kemi ndëgju se shumë njërz Pas dëgjimit të komentit të kësaj fjalijet Omeri Mil Khattabin, radhjallahu të aranhu al Kanë thonë se hoxha e e gërtoj shumë këtë qeshtje Jo, a i hoxha se e ka e gërtoj këta për fare A i spjegoj Se kjo kështu ashtë e vërtet, gjemotit i cilë i donë me unëzjerë, ati që i donë me qeni lavdruar për punën e pakryr, edhe ati që i donë me qeni arshyshëm, ati ku smundësh me qeni arshyshëm, i kondët me e trash këtë problem me thonë se hoxha shumë e shtramoj këta, s'ke kështu, i ndëruar i gjemot. Një shtetë, për të cilin shtetë ti je shumë i bindër, edhe dashurin e ti shteti për të mbrojt e kene zemër. E donë më më dhe e në tonë, e donë shumë, aqë shumë sa qi, dhe dhe atja ytë e të thot, jam gati me fliju për ta, në gjdo sekund kur ta lipe nevoja. Kështë thua, edhe kështu i ke bindje se e banë me dëvërtet nevoja si ta lipe, në gjdo vend kur të lipe, shteti i jëtë ja ti, Po të jetë djekë, thëjmë në Nëse një punë e ka lipa i prejtie E ti s'këndodha ti E ka kërku prejtie E ti për fatë nuk ke ati E të matë zhikë pëse s'ke e prit rastin qeter Qaj shteti dashur që ti e donë shumë Edhe i je ati lojal derin pikën e fundit Të mirat e ati shteti nuk ish fritëzon Për pak e për shumë për i lenë shteti mu forcu Nuk i ja adonë ati Po shteti të keqen fare sa ashtë i joti që i për shtetë le vend në vend, me erujt di orë një magadhe. Ta ka bo e ma vetë, me erujt një vend të shenjta ati për shteti, e ti që ato di orë shkonë bjenë me fjetë, shkonë bjenë më gjumë. A i shteti kur të malkoj e të thotë, këtu të thotë, e qështi pra, masi këtë di orë nuk u gjetë e këtu ku u dashtë pra, a i të thotë qështim o tje dhe më thmekonë kur së prish punë edhe më smekon mu i joris prishpun, në këtë kontekst, në këtë kod, i umerim l'Katabi tha, e nëse e ke haqin farës dhe tre mui, edhe ti të dëndësush gjithmon, se une jam i këti, babeti, une jam rëbë edhe jam argat, jam shërëtor, jam antar i këti ve pas kushtëve, edhe adit që ta mundësoj Zoti, dënë me unëverë me një mënirë më bëndjum, sa umeri që është të që fare të dush dismo, se sa shmeransi fare, e po mirë, Kër rëj zilja ku keve Rëj zilja me hinë mësim Tësish ati Rëj zilja erë mësusë i hinë tësish ati E pas taj erë dhe ma vojnë Kër rëj zilja me dollë Qantën të kishe morë me vete Librat si kishe me vete Fletorët si kishe me vete Vizorë dëtirat si kishe bëti shpia E ma si pra në orën e mësimit Edhe atë në orën e hartimit Të lajmëruar për e mësusit një avë për para Se në javën qëtër në orën e par kemi hartim E ke hikë prej orës hartimit E qëfar në zonë t'i je E pa si të dusht a imësusit dhe shkoruj derat të mfalëni Si të dusht shkoruj pra delët të mfalësh Si dusht, ka, pra, të dusht shko pra atre dhe qënë të mfalësh Këto janë fjalë tega që i hoxja nuk i folën kurësi Po pra, ato njërës që Derdhin diturien e vetë dhe spjegimin e bojnë Rënjësisht islamit dhe kushtëve ati Mundojnë gjemotit vetë më afru kushte Këtë në falni Argumente bince pa të cilët nuk ka mundësime Bisedu mas ative mra pa mu Edhe mas kësaj Mas, kësaj, mas gjitha aktive Njonit e shpia dhe të shkon Edhe disa është mu i nsheuall Mu i nsheuall ashe haqit Mu i dhullkada ashe haqit Mu i dhullhigja ashe haqit Udha është, është qil Vata është shëndosh Parët i ka, nonën e ka, babën e ka As janë kushtë mi pasë Islami ne ka rrugën e ka çel, shtëpinë e ka, të veshur e ka, borxhe nuk ka. Gjithaqdo i ka. Edhe ai tash e ka vaktin me skume u regjistru, edhe me u nis për në hax pa diskutim tjetërfare. Ja nis me jet kushte tjera. Ja nis me jet kushtet e formimit të rrugës, për shtrimin e asfaltit të rrugës, sip i thojnë me krivina. Rrugën me laçe prej të cilës do më unzera dhe thot kështu. Po. Kto shka për i thot hodgja, unë e kejt për i pranoj, do me thonë jam musliman, zdal t'i kësoj. Kto shka për i thot hodgja, le që për i pranoj, për i ka me ven, do me thonë me a ja vërtetu hodgjës dijen, pak se ka me atë për u vërtetu, eve për qatë vull ka me, si më sjetet që ajo vull, pu jes për vërtetu ajo vull hitë si duhet hodgjës, asë një ka shore, fare si duhet hitë, se e vërteta atë dhihar nuk vullosët, a njëri që ka një pasaport a i nuk shkonë se ardvejnë, në pëshime dhe dale, e, në shomë në një vullë, se po du me shku. I thojnë ato, a gjë kërë e ti mi dhonë, këtë pasaport i ki mi, mi raj një vullë. Kja është argument e dhe dokument shteti i vullosër, s'ka nevoj me vullosë, ha, të shko e ea. Ki gjonë faktët, në nëqerat këto, nusën e kam zanëme, kam një nusët zanëme. Kjetëri i kishë një faktë, kishë një qikë dëvanëme qëtri ka qikën e dhanëme, njëri kështë e babën spital, a i qëtri poprit ke me nëzër për spitali, njëri prazare mësë poprit me më usmuhen e sa halasa i smut. Halasja me smut poprit i musmuqët dhe dita, e me unëzër për e ti ultimi, i nderuar i gjemot, o musliman, ata njërë në këtë din që i kanë dëshirë me unëzër, ku i njajnë ato? Do t'ja vafrej një shambull shumë të fjeshtë, edhe ata shumë të kuptuushëm për njerëzit të cilët nga shambu i të kuptuit. Ajë që i dënë me unëzirë mas i ti bodhët një badet farës, i në gja në ati njeriut që i ka bërgjë dikuj, e bërgjlien kur të atakohën rrugë hinë mas një lisit. Hinë mas një lisit. Ajë li, mas një lisit trashe kam fjallën. Në të vërtet, duke nësëllë ajë bërgjlia, ajë që i keme i dënë bërgjë, edhe ki sëllët maslisi që të erit, a këtaja i shpinën, ki më stashope. Në regull, e aboni mirë ki, po, se pa a njeri, kjo është e vërtet, a banë që këtë njeri me ullë me një karik, e me abonë vetëm një pitje. Ti që umë shashëm aslisi. Lisin mes mu e ka dhe në mes ti e su pa. A din me na tregu pite shpina jote e tanës, a ka pas lisa? sa të kanë pa prej ma shpine për maton, se ti këta ke, ke zonë, nëjse lisit a ka zonë, po maton me shka zune për ma shpine, këjt hapsin ashtë qelë janë të të patinë. Këj gjithë botë ashtë të të patinë. Allahu gjëllë gjëllalu që i s'meriton me u diskutu për qezë parati, a i po të shafë se ti përdojnë po me iqë. A i po të shafë se ti për mësë mëshkun haqë, për po gjonë arsijet mikëta, për po gjonë arsijet krimëta, e pas kështi shpijen pa li e pas këti nusën pa mor e pas këti qikën dhanëme këto janë arsijet mikta Allahu gjëllë në gjelalu nuk në qanë edhe pra janë dim dhe të mujt haqit a i tha janë të haqit tre muz në mujt në shawal në tësili njemi dhulka dhe pas këtije dhe dhulhijt dhe pas tjetrit fa këto janë ato nëse jë musliman edhe ku është të tësili t'i ka fenomenalizu haqi shumë bukër dhe i latët Nuk i, i këtë plëtsuar, alë nuk shkonë në haqë, sa o meri, shkatë dujshë banë të një. Kështu tha, shti shkatë dujshë banë mo. Inderuar i gjëmatë, haqë, ashtë i badetë, i pensë, kushtë, jo i badetë, vetëmi i badetë të nukri, po ashtë kushtë i plëtsimit, kushtë i pensë, në bitë të cilin në rinë islami. <R2> hmm. E rënon, disë shfaret dujshë, së prishpun fare, banë me zonë dhekja shfaret dujshë. Për në brendësit e këti, i badetit madhë Për brendësit e këti, unë sa mulemat janë nëma Ash e pa mundur I thasht një atë disa fjalë një emision të radios Par atë disa notëve Me lidhe me ullësimin e haqët Inderuar i gjemot Njërëzit do të qkojnë me siguri Allahu gjëlle zilaluja u boflet E kam për qëllim këtu kur jam Disa spjegime shumë të fjeshta në lidhe me ullëtimin prej haqit, prej shpies dherë të dhera qabës shumë si eshte, a dhe të kuptuësh me unë mendoj qëtu s'paku a i besimtar i cili qohet me shku në haqit edhe intereson prej shpies dherë të dhera qabës qka me pa dhe qka mës me s'me pa në rrug gjatë ullëtimit mes hotelit edhe vendeve të i badetit qka pa në rrugë dhe shka s'pa a i njeri i njëllë shumë ati i personi i cili A që prej shpijës vëtë sot, edhe ka ardhë me falë në mazën e gjumohë së lëpçanë, në qëfë si vendit apo qëfë misafirë, edhe prej shpijës vëtë ashtë interesu në rrugë, që ki banderë ka pasvejt me qenë pak ma i ga, unë që ditë në pse ketë banderë e ka në që ka të holë, që ketë plepin me paskonë këtu, përshke punë për mështë me paskonë, akonë më mirë, e pse lë pa filonit bashkë që shtime ka përsi, Për s'ka i tundë, s'ki qani filonit, pëse kdullnur Rruga këto adash me konë ma pa gropa E pëse ki uj këtu, pëse këto përmë që këtu Inderesuar për pun Që ka si janë që lidhën me ultimin e ati Ai që jaqu sot me e falë namazin e gjumos këtu Që ka ka ai për qëllim, që ka i intereson ati A ti intereson pra prej vendi ku dafën pucët E derit ma thën ato Që ka do të banë mrenda Në haqë ku shkon Farës guzon me interesu se që ka ndoni për Shka deshti kiti thot ati filonit, shka blejti edhe kishka shiti këto si janë me muhim, edhe si janë mërën si fare. Mërën si fare që ka është pra? Mërën si janë shfare që ti, ta banjsh një jetë se i ke kushtët e si veme, edhe i e musliman ta krysh kushtën e pesë, pa t'i interesu punët jashta stadionit, pa t'i interesu punët jashta vijes autit fare, se do përla në stadion, a do pëjapin golla në fushë. Kështu pëlluan lojnat këtë botë Do po bojnë hajgara që po i shkoqin këmishat E do po fitojnë, do po japin gola E qështë cële, cële ashtë qëlimi Qëlimi a që në stadiumin e lejra dhe të bukura Të cële dhe në islam i vadet e ka lemlin Me qenë të atimrenda për brenda Mir i studiuar dhe i rajosur Edhe i ditur se qka është prej tëje e kërkuar në atë e ras Inderuar i gjemot Allahu qëllë e gjelalur në kurani kërim Kafan inna awwal bayt wudi'a lin nas lilladhi bibakkah mubarakan espi spija par por rari per mevu ballin to per per adhurimin allah jallalu vu ne mekka u perdorna ayat fiala mekka spat spat allah per qellim qe e perdori fjalen mekka qat spat per msim mundmo gjithnjërzia me, mund gjith me ul edhe një hera per formimin e një konsenzusi per ndryrimin e vendit Ska mundë si, sa Allah u tha në Mekë, dhe të thët është krimo. Ska mundë rrim vendi, ska mundë asë ba në hoqo që këtë haqin me avlon këtive shteteve të cilët janë forcu teknologikisht e të bojnë një qabe një 700 hektar e të bojnë me asin lifti me usin aeroportën e Frankfurtit eti li li për toke të bën jo për pep po të bën për toke një lifti, të zbohet, e të hipin 1 milion njerëz nga lifti e të thëllën dallave mos bëj gjaje tollvia që ska mundsi Allahu tha bi dakata fa shabia an Makkah era kri për tërë ditën e kiametit pse nuk ka salltanati për qëllim nuk ka lifti për qëllim nuk ka për qëllim standardi teknologjikisht po as për qëllim respekti Even dosjes edhe i vendimit marrën nga Allahu Kume xhen. Këha për çelm. Arritja e pajtimit Allahu xhel zelani në mënyrë çajgan. Për vendin çaj e ka thaktu. Ta mos ksej. Ta mubarak. Tash mubarak. Vendi ku as ndërtui i par i për ibadet as mubarak ka me. Do të jetë edhe në ardhmëri mubarak. Vetëm për dikën nuk do të jetë mubarak. Për rebelat nuk do tjetë më barëk. Për njerës të rebelizuar nuk do tjetë më barëk. A fjallë rebel, kemi spjegu shka ka kuptimi. Ta shma a shumë formë, në këto kohët e fundi që nja 7-8 mujë, e ndokët se neve bashkë të aman për naban. Interesant, fjallës rebel ndokët i dul në umri i këpuzve, sa në umri i këpuzve tona, sa kamajon i dul? Rebel e kanë përdorë për para njerësit shumë të na kanë thonë një plakë, e kemi të sh Ka shumë rëjbe Pi fjales rëjbe rën fjala rebel Njeri me rëjbe Fjala rebel në, stat në statutet qera Me dal nga pushteti i filonit Edhe aj kur skatë drejt me ta vuem një rebel Po ta venësër Thot, Po ti masis po më dëgjën mu e pra Po del nga pushteti i me dhe regullurët E statutit kushtetutartimit Je rebel Dë me thonë fjala rebel dalje Me dal nga regullat Kena njerëzit janë rebelizu kushtet të tarisht, mirja kanë bo në disa vende, në disa vende po thë mirja kanë bo se si janë rebelizu që erën në bi rebelet, për atë e kanë bo mirë të përshojnë mështë povinë men, se kanë temë në sonë të këtu. Po u rebelizuan fetarët, kër i drejtu në hoqës pëytje, dhe hoqë, asë banë këto nimi vetë që përshkojnë haqë, ka primi mark bojn 3 milion mark as po ban me i dhon prej kiti vendi me i hek e me i dhon por kët vendin etj e pse pra s'ka shkoj ishajje nat vendin thalltu konse me shkolul qim kan thon qet me i avan universitetit ato para as po bana ja per shemb po rreziko universitetit a njerzit po shkojn 3 milion para me milion gjabe mall sporti qe thas e vërtet se 3 milion para jesin gjabe Në qabë e jesën 5 milion mark, jo 3 milion. Në njëarë, kjo nuk ashe vërtit. Se në qabë e jesën 5 milion mark. Se në trinimi haqi, ka di kofera, ka 5 milion mark, bojnë 5 milion mark. Kjo ashe, kjo ashe vërtit. Nuk ban. Nuk ban i nderuar i besimtar, nuk ban. A nuk ban 1 milion, njërë nulë qimë, ka di milion mark, di milion mark, me ilon di kuna. A zë banë 10 milion mark, së nëpë qanë në ditë e pi, ndohan me ilon di kuna. To a z zbana... Kto bojn traçin mi pas pasin në spi ka 10000 mark. Vot mi mark ditë, 30 ditë traçin mi mark, ndite, 3, 500, 300, mark. Kto për 10 muaj bojn 3 milion mark para, van me milion dikona. As van milion dikun kadimi mark te magjipeve, ti bir vil me i rat curlës, as van milion dikuna. As van milion dikun parat e zinxhirit, talltonit, edhe qistekit, edhe të bërllokit, edhe të votit edhe asaj, as van milion dikuna. Po vetëm parat e kushtit pes. Mbite cilin kusht Islami rrin, asban me lëndë kena, e këtë kët metodë, kët logjik na e kuptojmë me këmbë para se ta kuptojmë me kokë. Dhe çeshtrim këmbën, pak edhe antena e këmbës e ka këta. Se njerëzit kanë disponimin për rënimin e kushteve të Islamit, se ajo që ju ka bërë merak Allahu Allah, Allah ta ngritin ato në institut me paratë e haxhit. Si kanë mend te instituti i parë, ato më së pak e dojnë universitetin. Ato më së pak e dojnë një institut për institutet. Kjo që shiven pra, ka mundësit i hoqë, smigojnë e i neve, ma thjesht, pa që na, ka të nërës ki, ka të nërë që ta kuptojnë. Po, njërëni e ka vendosë me thonë vëllëmitarisht, është hëdu anë la ilahe illallah, u është hëdu anë muhammadan abduhu u rësullu, këtu janë një gjashtat më të fjallë kejtë. Në rrigullë, që të fjallë hë gjë, sa thuë, është hëduan la ilaha illallah, u është hëduan në Muhammeden Abduhu vërësullu, asë banë me thonë, këm je kanë mojzën të di durët me kana, asë banë mizë dhe nësume që ta, e, eh, që kjo si të boje pra banë edhe kjo qetra, se këtu flitet për kushtet e islamit, për bërse me të cilët kushtet nësër lajmërojsh, para njërzisë edhe Allahute dhe pagush, se ti ke qenë jo fe tjetër, po ti ke qenë musliman, kështu pra, për mos me zjarë, për të të ishin argumente bëllë. Tha Allahu Gjelle Zhelelu, -Gjell -Gjell -Gjell Mubarak, haji, vendi ku bëhat haji, ashtë Mubarak. I shëjt, edhe, edhe i, -i, I ndershëm edhe i dashër. Ashtë interesant, i shëjt, i ndershëm edhe i dashër. Do t'jetë, dheri në fund i shëjt, i ndershëm edhe i dashër. Në numër një pëse ashtë i pasër, në numër një pëse pranën mërenda vetëm të pasërtit, numër në di vetëm të pasërtit rësullu lajsa me një hadis për qitetin e vetë të bukur me din e tha me dinja, ndëgjoni mirë e para se të ndëgjoni mirë pra, hefni të para ki i për, për qitetin e vetë të bukur me din e tha kështu me një hadis sa qitetin i nëzjerë të kështë jashtë si shka nëzjerë zjarit drishkin e hekurit jashtë Të është i se cëllë i fshatarë këtë punë e ka shumë të qartë se umin e të lugit, kur të qojë të kovacu i cili, të kovacu i cili ka nejnë shi një ko, e vaj drishket mirë, vaj një drishkë. Kur të a fute, a i kovacu i farkatarë i dhejmë, në si do qovë, kur të a fute në zjarë e ku që ata. Para se ti bjenë me qikic, a i ka dhe lullë. Që të lullët janë lullët e drishkit. Kur të nise me i ra me qikic, a i është një si zjarit që janë zërë hekurit këtë drishkin, ashtu me dinjat kështi qëtë për jashtra E ke parë në përmet këti hadithi, se sa je i dashur, si ta këtë selë Allah u ti me himre ndajje E ke parë se Allah u në te ashti pa i tuar që ta mundësoj ti me hinat qitet, ku i keqis në hisë e me dinja, e hëllë të keqin jashtë, si zjarit drishkun si zjarit drishkun e hekurit Pra ti nuk e ke kët punë të vogël para sintë ti tash mas ti mas ai fjalë të vogël e të madhe shkon te spiaja dhe bën logarion tonë e bën logarion tonë edhe thua unë unë kët punë kët punën e tash po dashna po dash kam thodhe me logaridi o nesar etani ti e harron çato arfiet të mykta kam me bë dashme me gjalën e nipin e të vejën e të vejën e ketë at i harron këto se ato se kanë shtikun Kohën kushe kashti, kështi kohën e ka logarit me dirë mbilun mrenda dhomës edhe ti me i ba e sapët e tua. Kë qenë edhe ma i menë qërë do të kishe qenë me pas njësë për këtë logarit pak më herët. Unë i rash një shembul para se ta kry dherëse në kaluar njëve në kaluar. Kër thashtë të këto qura që kanë hapë servisa tashë, këto qura që kanë hapë agenci turistike, më reveshë. Sa janë të punur shumë, pas pukalzojnë, po unë i kam hëtu se shfar profitit madh janë të bo. Një bilet e gjimës në mujt janë të eshit, atos janë pak pare. E qertë me ule, e qertë me këta, e qertë me hëte njoni, me guma, njoni. Në kajron 25 milion banor janë tri agenci turistike, në kumë anovë 20.000 banor, 90 agenci turistike. Ka 20 aro plana për fushës tonë me pas lë, fluturun, sa hatani kjo punë së dashke mu bo. Po kanë këto lekë se kanë për qëllim po tranzit tranzitse pëna i xezin filmin më të bukur reklamën më të këcejën në formën e reklamës e Padora mesin e dersit këta. Inderuar I nderuar i xhemat. Tash keni dyqan ti je i rinjtë de pas veçuarm të de 20 veçar, po e përsëriti prapë javës kaluame. Që tash lej 200 mark. Ati me një vend dikun. Mos nja tre muajve katër muajve lej apo me një vend 200 mark. Kto për 5 vjet bota një haxh. Kur ti bën 30 vjet shkon haxh ti. Këto ban men. Harojat mendimin e ndëgjuar ndështë a prej kësa i kursia apo prej një qetërës se haqji sa më vojnë më mirë. Sa më vojnë më mirë. Hoqja ka thonë. E shka tha qetërësen, a i tha se ashtë sa më vojnë më mirë për shka këse haqji, si ta krysh këthen të shpia, së kur të ka linë nona, prej gjënave dhe dhe, dhe kryin, një astike dhe shkon më pas një gjëna. Qire sa mire qenë ka regullu me pranë këtë fejnë tonë e me elon haqin ma i smrami, si me përdorë si fërqe që, që liku që lajnë qikat e reja drasët e patosit të shpia, pak pa ndru patosit, edhe me shkutin haq, me këthi prej haqit, me diharën stakë firullah, edhe me katër dhe të fëstona ka dipe në qinë metre, edhe që finin prej haqit. Që finin prej haqit. Ju ka mikë disa plegjve që katër dhe vetë, që finin se në atë që fin bile, bile, hala, hala, hala, ma interesantë e kam edhe të lagëm me uj zemzemi a gje se tha hoqa blene edhe lagne me uj zemzemi kur të mështjelni a javlan të re gjunata hara dhe huja javlan gjunata uvë dhe shajkin i të mështu javlan gjunata hajvanve që i këni kulot nërë javlan hara me që i këni bo javlan në musëzlikin si që ke ndodhë nga flet dhe nëherë javlan gji beti sa është i lamë me zemzemi kush boni këto hakarate në këtë fesë për edhima tu? كوش ينزيني كتفا كتشم كوش يزفغلوه كتإسلام تماذ كتشم أقول فى رسول الله عليه الصلاة والسلام يا فاطمة فى اي بي يا يمه اي بي يا محمد يا قرة عيني فى اوتي بيب اوتي دري تأسيمة مه فى قومي ناطن فى اي بي يا محمد فإن أباكي لا يغني عنك شيئا Tha se baba jot nësër sëndë ban asë një dobië. A ke të qartë? Se i ndëruar i tha biezë vetë, që në otën fale i badetin, se baba jot nësër tha nuk të vinë gjokë se e ke babë Muhammedin. Ani ti fërkoj e që finin që ka ke prupri haji. Paloja ta, sa, ai, tije, vori, tha se a i ti e të vori të banë kollajë. Tha ja Fatima, tha oj bia e me që tha që, se baba jot sëndë ban dobië nësër. Tha Kuran i Kerimi, ki ka hadis, Tha Kuran i Kerimi, Kër të njallë një para Allahut, Laën la sa dhe bejnehum jëmejdhen, Vela jetë sa elun, Tha i kur kush ditën e kiametit i kur kuj sash. Kështu tha Allahun Kuran i Kerimi, Kur kush ditën e kiametit i kur kuj nuk ka. Tha pra, kur kush ditën e kiametit së në thot, O Zot, pash Muhammedin, O zot pash nënën që kisha e mnin ajshë e Mohamed i Gruet O zot pash atë që finin që e pruna prej haji Nuk vinë konsiderim fare Nuk konsideron këtë gjona Islami është ndrishë e gjëmatin dërshëm Islami jona ndrishë E qka është pra? është besim edhe pun është i qartë dhe i shkurt është besim edhe veper është kryrje e obligimeve është ndalim, lënje e ndalimeve të Allahot ma shpini Kja është islami jona A është islamijoni i futur në dipun, gjithsej, bënë edhe mos e bën. Në këtë dipun flan Islami. Vepro edhe mos vepro. Atë që e thash pak më para para një orës në kanal, a është ai islamijon? Kë i tha halal, çka i ka bën Allahu xhalle jelaluhu halal. S'it muj me imri, i mri bani posa në mrin. Gjith haramat lei, se këtë të mundur. Nëse ju ka përdhi, ja sqaroj me, me me me edhe me disa fjalmë tjona pak. Haram janë pak, për atë e ketë mundur me Ilan këte. The janë pak, janë ngishtat. Zinoja është haram martesa Allah. Pa punash halal, haram, po punash halal. Vjedhja është haram, po punash halal. Mishi i daret është haram, po ni milion lloj hywan që er janë halal. Alkoholi është haram, po ni, ni, ni 100 milion lëndë që janë halal.